Лабіринт – житло Мінотавра З грецької міфології до нас дійшов міф про Тезея та Мінотавра. Чудовисько Мінотавр – це людина з головою бика, яка мешкала у заплутаному лабіринті, і якому щорічно приносили жертву – сім юнаків і дівчат. Вибратися звідси було неможливо. Та дочка критського царя Аріадна дала афінському герою Тезею клубок ниток, завдяки якому він зміг вибратися з пастки після того, як убив Мінотавра. Багато давніх лабіринтів, викладених з необробленого каміння, знайдено по всьому узбережжю від Білого моря до Британських островів. Зустрічаються вони і на Балтиці. Під час розкопок давньої столиці Криту Кіоса знайшли вирізану із слонової кістки печатку, на якій зображено лабіринт. Житло Мінотавра Навіщо давнім людям були потрібні дивні споруди – лабіринти? Припущення сучасних учених Існує багато припущень, серед яких є версії, нібито лабіринти споруджувалися для язичницьких ритуалів Існує припущення і про те, що давні люди відзначали аномальні зони – місця, де відбуваються незвичайні явища та найбільш поширене пояснення серед учених, лабіринт виконував оборонну функцію. Такого висновку фахівці дійшли, розглядаючи найпростіші типи лабіринтів. Прикладом може бути Тегашівське городище. Як це відбувалось? Ворог вривається у фортецю лабіринт. Але перед ним два шляхи. Шлях праворуч веде в глухий кут, у замкнений простір між двома стінами з яких на ворогів посиплються стріли, а щитом можна прикрити тільки ліву частину тіла. Тому глухий кут – вірна загибель для ворогів. А коли нападники вибирають шлях ліворуч, то у них залишається неприкритий правий бік від стіни, де завжди розташовувалися основні сили захисників фортеці. Кола з каміння Стоунхендж – одна з найпотаємніших споруд, що будувалося протягом 600 років. Спорудження кола з величезних кам'яних брил було закінчене майже 40-сторіч тому. Але навіщо його зробили? Яких тільки припущень не існує. Проте більшість учених схильні до думки, що ця споруда для давніх людей була храмом сонця. Стоячи у центрі кам'яного кола можна бачити сонце, яке нібито лежить на стежині. Це можна спостерігати лише раз на рік 22 червня. Вчені припускають, що для давніх людей Стоунхендж був обсерваторією місцем, з якого вони, можливо, спостерігали за сонцем місяцем та зорями.